פרק י"ח: ויקהלו כל עדת בני ישראל שילה, וישכינו שם את אוהל מועד, והארץ נכבשה לפניהם. וייבטרו בבני ישראל, אשר לא חלקו את נחלתם שבעה שבטים. ויאמר יהושע על בני ישראל, עד ענא אתם מתרפים לבוא לרשת את הארץ אשר נתן לכם אדוני אלוהי אבותיכם? הבו לכם שלושה נשים לשבת ואשלכם ויקומו ויתהלכו בארץ ויכתבו אותה לפי נחלתם ויבואו אלי. והתחלקו אותה לשבעה חלקים. יהודה יעמוד על גבולו מנגב.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 וילכו האנשים ויעברו בארץ ויכתבוה לערים אלה שבעה חלקים על ספר ויבואו אל יהושע אל המחנה שילה וישלך להם יהושע גורל בשילה לפני אדוני ויחלק שם יהושע את הארץ לבני ישראל כמחלקותם ויעל גורל מטה ונבי בנימין למשפחותם, וייצא גבול גורלם בין בני יהודה ובין בני יוסף. ויהי להם הגבול לפאת צפונה מן הירדן, ועלה הגבול אל כתף יריחו מצפון, ועלה בהר ימה, והיו תוצאותיו מדברה בית אבן. ועבר משם הגבול לוזה.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 פאת ים. ופאת נגבה מקצה קריית יערים, ויצא הגבול לימא, ויצא אל מעיין מי נפתוח, וירד הגבול אל קצה ההר, אשר על פני גיא ונהינום, אשר בעמק רפאים צפונה, וירד גיא הינום אל כתף היבוסי נגבה, וירד עין רוגל.